Planen slutar bomba och flygit bort från byn En man står bland ruinerna och stirrar upp mot skyn Så blev er generaler, ni lyckas med er plan Idag har ni besegrat ett åtta månads barn Men dem har tid att räkna lik i fjärran Vietnam I Sverige står regeringen rådnande av skam Nu har de kastat ägg detta lömska pack har skädat och besudlat Herr Hollands Kadidat Att kampen som vi för är rätt för det fick vi belägg En imperialist så stolt blev det av ett ägg Sen tog här hodan sjungsamt av glansamma farväl Vi hoppas att det sved i den mördade drängens själ Regeringen kan hota, det ökar vårt förrakt Vi vet att ni har fängelser, vi vet att ni har makt Soldater som kan skjuta, poliser som kan slåss Men vi fruktar inte er, men ni, ni fruktar oss Så dunka klubban domare och döm till vad du vill För var och en du dömer så kommer tio till att föra kampen vidare med större enighet, din kan aldrig knäcka vår solidaritet.